Bona nit. Són dos quarts de vuit i esteu escoltant Ràdio Metropol. La percepció que tenim de les coses sovint ens fa pensar que allò que vivim és l'única cosa que existeix en aquell moment. Trepitjar nous països a vegades ens pot fer obrir els ulls i contemplar-ho tot amb una altra perspectiva, la d'uns costums diferents, una manera de fer i entendre la vida que, per molt estrany que ens sembli, seguirà el seu curs un com nosaltres haguem tornat a casa nostra. Vulles dimecres 27 de gener de 2010 i qui us parla Albert Segura en el 12è Metropol de la temporada. Sembla mentida i ja som a dimecres, a un pas a tornar al cap de setmana, però tot i això, encara passaran moltes coses d'aquí a divendres, potser tantes com les que han passat aquests últims dies. Per començar, demà el ple ha d'aprovar els 17 projectes que es presentaran en el Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat, que perquè ens entenguem és aquell que ha permès fer obres com la del carrer Major. Ara per ara es proposaran millores com la creació d'una xarxa de carrils bici que passi per tot Montcada, a més de millorar el casal de la Mina o rehabilitar el casino de Terra Nostra. En total es disposarà de 3 milions i mig d'euros que permetran construir la moncada del futur. La del passat, la moncada del passat, ha rebut un reconeixement aquest dilluns, o com a mínim una part d'ella, amb el record dels moncadencs que van ser detinguts i empresonats durant la dictadura per les seves idees. La cerimònia, celebrada a Terrassa i presidida pel conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, va tenir un marcat caràcter nostàlgic per part d'una generació que ho va donar tot perquè avui dia gaudint de democràcia. Durant molt de temps s'ha intentat construir una democràcia sota el silenci i l'oblit. Es deia que hi havia un pacte a la transició que significava callar, no volem rebenja. El que sí que volem és un acte de recuperar la memòria, perquè no és possible construir cap país des de l'oblit i des del silenci. I tot i el traspàs de competències de la Generalitat, la Renfa segueix fallant com una escopeta de fira. L'últim incident s'ha localitzat aquest dilluns a Montcada, on una varia a la catenària entre les estacions de Can Sant Joan i Ar de Triomf ha afectat diverses línies. La Generalitat ha demanat explicacions a DIF i és que ara que les rodalies són catalanes diuen que tot hauria d'anar millor. Però la veritat és que això ho trigarem anys a veure-ho, si és que aconsegueixen que realment sigui un bon servei de transport de viatgers i no el que ara per ara tenim. I la notícia curiosa de la setmana ens du fins a Bolívia, on s'han posat les piles per desbancar una de les principals marques del món. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal, Albert? déu nhi amb la que s'ha liat allà Evo Morales i companyia. Doncs sí, eh, saliat una i força grossa. I de què es tracta exactament? Doncs és negra i l'etiqueta que el distingeix és vermella. Amb aquestes dues dades tothom sap que estic parlant de la Coca-Cola, oi? Doncs a Bolívia s'han decidit a reivindicar una cosa que diuen que és tan seva amb un nou producte, la Coca-Cola. La Coca-Cola, eh? Que sembla que sigui un, un joc d'esplay. Sí, sí, sembla -no, un joc d'esplai, però no, però no és això. Uh, bé, segons el mateix president de Bolívia, Evo Morales, la recepta original de la Coca-Cola, no la Coca-Cola, inclou la fulla de coca, estem fent-nos un liu ja amb aquesta... Sí, la veritat és que el nom se'l podrien haver currat una mica més com la Meca-Cola, però en fi, s'ha sí, creix. Sí, bueno. Doncs bé, diu que inclou la fulla de coca i llavors assegura que encara la utilitzen i que per això per a tanta gent resulta tan addictiva. Eh, Sergi? Bé, bé, no sabem si és veritat o no. La qüestió és que ara volen potenciar una nova planta pròpia, la coca, que asseguren que els americans els van robar per posar el nom a un dels productes que representa més evidentment la societat americana arreu del món com és la Coca-Cola. El que no sabem és si per la seva base es podrà vendre fora d'aquell país, perquè la majoria d'autoritats mundials prohibeixen el comerç d'una droga com aquesta, qualificada com a dura. Doncs déu nhi -do, la veritat és que si algun dia arriba aquí la Coca-Cola, em sembla que ja em veig els drogodependents passant de, de fotos al xute i anant a, anant a comprar el súper. Complicat, no? Complicat. Complicat, el que passa que no sé si seria tan addictiu com, com, bé, com la droga. No? Potser seria, simplement és que s'utilitza la fulla, però no és ben bé això que tu dius. Originalment la Coca-Cola era, era com un xarop com una medicina, i com a tal portava la fulla de coca, però més que res com un component d'herbes naturals. Però clar, jo no sé exactament si el tractament que se li donarà a la fulla de coca serà algun per treure-li la, la seva base addictiva, que és, el que, que és el que principalment està prohibit per les autoritats sanitàries de tot el món doncs no ho sé, ho provarem no? per saber-ho no, no, ja, no sé com acabarem bueno, sí, des d'aquí estem fent apologia al consum de Coca-Cola, amics en fi, Meca-Cola li, li donarem en Sergi perquè ho provi eh? sí, sí, no, sí. home, no ho fotem, home, a veure si sí, encara se'ns sí. l'enganxarà ja està, però ho ha enganxat a la Coca-Cola com per que ara passi aquí altres coses més perilloses en fi, Norma, ens veiem la setmana que ve suposem que sense cap mena d'addicció més no? no, no, no bé, ja ens ho podem, vinga I la setmana passada no vam fer programa i per tant ens van quedar moltes coses en el tinter, que se sol dir. Una d'elles era, per exemple, parlar dels globus d'or de cinema. Sergi Calle, molt bona nit. Hola, molt bona nit. Perquè ens ho vam deixar, eh, això dels globus d'or. Sí, jo tenia ganes. Dic, hòstia, no, programa. Vull que tingui una cosa interessant a dir. Bé, no sé, hi ha un tema interessant, no? Interessantíssima. Per començar, deixe'm començar a mi. Digues, digues. Es, diguéssim que... cineastes de, de Hollywood? Eh? han decidit optar per la part més comercial de la història, premiant Avatar, que tothom pensava que potser no seria tant i diguéssim que no se n'ha arriscat massa. Ja des d'ara té el, el títol de millor pel·lícula dramàtica segons els Globus d'Or, que ens diu, si Avatar és la millor pel·lícula dramàtica de l'any, mm? apaga sí, sí. i vam o no, funciona. Un, un drama o...? Oh. Globus d'Or és, és, és escàndol, perquè té aquesta distinció entre drama, comèdia, o medi musical, que es sí. no ho entenc. Bueno, una mica d'albedrío. I què? Què hem de fer llavors amb això? No, Batar, jo què sé, sé, no ho no, no sé. És, és bastant trist. Perquè ja l'has vista, per cert, Batar, que l'últim cop que vam parlar no l'havies vista encara. Ho tens de veure en aquestes dues setmanes. Mm. I què? Eh, està, és molt espectacular, però la pel·lícula molt. Bueno, literalment el Sergi em va dir, home, no seria per veure-la dos cops. No, no, o sigui, veure-la dos cops al cine és una cosa que no entenc no sé com algú pot veure. Vaig molt cansat, saps? Eh? No, jo... Ai, ja, ja està. No, ja. Bueno, i amb les ulleres 3D que van passant aquí al nas... <laughs> Jo, a les que vaig anar-hi, ens rascaven aquí, molt mal. Sí, sí, bueno, i al final també s'han dut també a millor direcció. S Han portat millor director i millor pel·lícula. De uh -huh. fet, li ha robat una de les grans favorites, que era de Harlock, que uh -huh. és la pel·li de la seva ex-dona. Ah, Miquelou. alerta! una pel·li molt més interessant, perquè demostra que el cinema d'acció doncs pot tenir coses molt, molt atractives. Uh -huh. Visualment, sobretot, també, aquí a la història no doncs pot el més important, una pel·lícula també molt més sentimental. Mm -hmm. Sí, aquí uh, és, és el dels Globos eh? o sigui, un, uns premis que premien, per una banda, la cinta blanca, el Haneke, i mm a -hmm. l'altre, Avatar, és que hi ha que no funciona. Bueno, i, i et deixes al punt que també premia Sandra Bullock. Què ha passat aquí? Sí, i a més, Sandra Bullock tenia una nominació a millor actriu i l'altra a millor actriu secundària. Mm -hmm. O sigui, a partir d'ara és la ganadora del Globo d'Oro, Sandra Bullock, sisplau. Sí, sí, exacte. Bueno, eh, moment, de moment, perquè recordo que al març tenim els Oscar i a veure què passa. Home, tot, tot apunta que la, la Bullock no, no, no, tot a punta, claríssim, claríssim. Ara només falta que Jim Carre i també li donguin un Òscar. No, perquè no, no està nominat. Bueno, no, no, no em refereixo aquest cop, però en, en allò que diu en Previus doncs al revés. En pròximes edicions,? eh? Però, però... Jim Carre semblava que era bastant bo, oi? Sí. Eh, uh, Show de Truman. Ah, bueno, sí, Show de Truman. Però, bueno, sí, és com va començar a fer la seva, la seva cadena de papers dramàtics, sí, sí. que semblava que hi havia un actor darrere d'aquella cara de ganyotes, i bueno... Una feia... cadena de tres papers dramàtics. Sí, exacte. Però, en fi... Però d'una cosa, i uns altres, unes altres nominacions, canviem de premis, però ens quedem amb el tema nominacions, són els Premis Gaudí. Els Premis Gaudí, sí, uh, que això també és un altre cuento xino, perquè és que això és un herbre, no? o sigui, millor pel·lícula d'animació. Hi ha Jeremy Carter del Rajà, o sigui, del Rajà, perdó. Hi ha, hi ha dues pel·lis d'animació, no donis un premi, com, com, Però com és això? O sigui, hi ha dues pel·lis d'animació i, i un premi, és a dir, s'han de repartir el pastís entre dos, no? Clar, ah, és això, vull dir, si volem fer que som una acadèmia, Sí, que hi ha l'acadèmia, que hi ha indústria i tal, però realment és, és molt trist, perquè després agafa una, una pel·lícula com Trash, uh -huh. i hi 20 i nominacions, o no sé quantes té, i, i competeix, és que això és molt fort. A veure si ho trobo, ho tinc aquí, ta ta ta, -ta. O Si sigui, millor que secundària, hi ha 4 nominacions, i tres són per una pel·lícula que es o sigui... Ah, molt bé. Hi ha 3 competeixen per la mateixa pel·lícula. Mm. És molt absurd. I després hi ha pel·lis bones, que, que després passen bastant despercebudes. En fi, no sé. Jo fa poc, em sembla que tu vaig comentar, vaig sentir una entrevista amb l'Albert Serra sí. i aquest home és espectacular. Es veu que està... Bueno, ha fet una pel·lícula d'un viatge amb no sé què que en principi havia de durar 5 minuts i li ha donat com 5 hores. És com el Senyor dels Anillos, tot ella, saps? I no sé, no, no sé si té nominació que aquest any, però em sembla que no, però... Bé, no, però ha fet una altra peni, no? Deu ser la del Reis. No no, no, no, no, no, la dels 3 Reis no, és una nova que fet ara i que tampoc em sembla que no l'ha presentat perquè no ha estat a temps. Però la va treure ara al desembre o a principis de gener. No, no sé pas si tret, però però sí, sí, és, maca, és un home que... és un nombre digno d'admirar. Això premis, si, si veient els Estats Units ja, ja veiem que allò no canta, que no, no fa, que tot és amiguis, no? de fet ara els Oscars, em sembla que hi haurà 9 o 10 nominacions, ah. categories. O sigui, ja, ja es demostra que això és un rotllo comercial i venga i pugui. 9 nominacions, m'has dit? Sí, sí. Però això és infumable, home. Infumable, això serà simplement per poder posar l'app com a millor pel·lícula però per una nominació a millor pel·lícula. Ja. Una cosa flagrant, perquè... Vols, un moment, un moment, m'estàs o sigui, dient no nominacions, per exemple, a millor pel·lícula. Segurament. Ostres, pensava que eren en certes categories, que encara ho entendria com, per exemple, jo què sé, efectes especials, per dir-te alguna cosa, però sí. a les principals, no? Les no tècniques, tècniques, les tècniques no m'importen, els Oscars, a veure, simplement per promocionar el cinema. No, llavors, per què, els, per què ens quedem cada any a veure-los llavors? Per què, per què som així? Ah, què? Ah, veu! Ah. Ah. Ah, oh, per Rajai va per emprenyar-nos, perquè cada any acabem emprenyats. No que se'n va als, als, als de futbol i, i a campa tres dies abans. Però sí, també és veritat. va veure coses de Crepuscule i també, doncs... És veritat, és veritat. Ostres... Nostre... Sí, sí, sí, és, és el nostre friquisme. Exacte. En fi, que per cert, et volia comentar, vaig veure diumenge Up in the Air. Què? No Ai, què? Molt bé. Aviam, a veure, a, a... està bé, la pel·lícula està bé, però no és tant com esperava. Va, d'això es tracta, o sigui, que passa és que o sigui, els Oscars i els Scloufurs, per fer, per fer, per proporcionar pel·lícula. Quan, quan hi ha una que es que ets tot em diuen ah que bona, que bona, que bona, que bona, ah guanyar l'os, doncs, i un clave d'hora millor guió. És que no és bona, vull dir... No, no, no és que n'hi ha la, tant és, que ni àvatar, és tan bona, ni res, és tan bo. No, és que és una pel·lícula quotidiana, fora del que és quotidià, per dir-ho així. Ah, m'agrada molt. Eh? No, és el dia a dia d'una persona, però una persona que no fa el mateix que tu i jo fem cada dia. Va, va. Però bueno, ja, ja, ja ho veureu, quan la veieu ja ho veureu. Sí, ja la veure, ja ho veureu, ja et comentaré, no, però, és, Sí, sí, l'altre dia et vaig portar una entrada al cinema per veure-la, eh? Sí, sí, sí. Sí, mira-la bé, sí. Estàs doncs molt bé, Sergi? Molt bé. Ens veiem dimecres que ve. Molt bé, és una que ve. I ara que s'apropa el cap de setmana, és moment de donar un cop d'ull, a veure què podem fer, si això el temps ho respecta, doncs bé, bueno, li agrairem molt als de dalt que no comenci a ploure, perquè si no, no podrem anar a totes aquestes localitats i festes que ens aconsella a partir d'ara la Laia Llobet. Laia, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Que per cert, aquest cap de setmana em sembla que la cosa està una miqueta, una miqueta fluixa. Hi ha poca cosa a fer, però hem trobat algunes coses també interessants. Uh -huh. Aviam, comencem per les que estiguin més a la vora, que pel que tinc entès, em surts amb una cosa d'usona. A Osona mateix, a Santella. A Centelles, les bruixes, una mica ja han sortit al carrer. Uh -huh. Fins aquest diumenge 31. I, eh, bueno, tot això està passant una setmana abans de Carnaval, no? Doncs imagineu per on va. Uh -huh. Pel poble estarem els llums apagats. I eh, amb els carrers decorats. I des de que serà, doncs, fins a la matinada, des de la matinada, eh, ens podrem trobar bruixes, bruixots, recolts sotèrics pel poble. Vèries coses que, bueno, a qui li agradi aquest tema, doncs, de, sí, sí. De forta, forta, ja. sí, sí, és un tema que a, a, a vegades t'ho penses i dius, potser cauria una mica més d'acord amb, amb, amb tots sants, que cada cop s'està tornant més Halloween tots sants, però col·locat en aquesta època de l'any també té una mica de sentit amb el tema, de, amb el tema del carnestoltes que està aquí a, a tocar. Què més tenim? Um, a l'Alcà, avall, aquest, aquest, sí, aquest diumenge hi ha la festa de la Calçotada, uh -huh. i simplement és això, doncs, una una calçotada popular, una demostració de salses, de, de cultius de calçots... Mm -hmm. Proposta gastronòmica, que per cert, a tot aquell que li agrada el calçot, perquè jo no sé a tu, però jo els atesto, no m'acaba a mi de fer el pes, això. Ai, ah. Jo no, jo això d'embrotar-se a les mans, primer embrotar-se a les mans, i després tot el tema del, de la salsa i tot plegat, no? I a mi, és que a mi ja d'entra dels espàrrecs no m'agraden, o sigui que... A mi, mira, diré que només m'agraden aquests. Ah, no escolta... Doncs res, tu, cap avall. I pel que tinc entès, tampoc no és l'única proposta gastronòmica per aquest cap de setmana, oi? No, també tenim la Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra de les Borges Blanques. Uh -huh. És una exposició, doncs, podrem trobar els millors olis no, d'aquestes terres. Uh -huh. I, I ja saps la veritat és que no hi ha gaire coses més a fer que aquesta setmana. Molt malament, Laia. Aquesta, aquesta setmana no t'has guanyat el salari, eh? Aquesta setmana no, eh? Aquesta setmana, el eh? cap de setmana intentaré portar coses molt interessant. Sí. Ara que tot just acaba el gener, ja entrarem amb la regla del febrer, que aquí vénen carnestoltes i tot plegat, que ja veurem que està una mica repartit pel territori no cau sempre el mateix a les mateixes dades, o sigui que em sembla que estarem ben ben entretinguts. Eh? Ja hi ha gran cosa, ja, a comentar. Bé, bueno, doncs molt bé. Perfecte, Laia, doncs ens veiem dimecres que ve. Molt bé, doncs fins dimecres. Que vagi bé, adéu -siau. adeu adéu I mentre aquí a casa nostra sembla que la cosa no acaba de fer net, perquè un dia plou i l'altre fa sol. Uh, sembla ser que altres punts de Catalunya les neus han tornat a venir i ens han tornat a saludar. Xavier, Segura molt bona tarda, bona nit, bon Nadal, bones festes. Bones festes, Albert. Aquest halcón prova la quaresma molt bé eh? i el carnaval molt bé. Vinga. Xavier, què bon, passa? Bon estiu. Bon estiu. Bon. Què ha passat amb les neus que tornen a estar per aquí a casa nostra? Bé, doncs, eh, després d'aquella pausa transitòria de quatre dies de sol, que tothom preguntava què és això del sol, doncs, mm -hmm. una cosa que brilla el cel de tant en tant. Doncs, eh, hem tingut altre cop, a entrada de nord, o més ben dit agregalada, la mateixa situació, eh? no, no ens posarem a detalls, perquè és el mateix anticicló al nord, perturbacions pel sud, eh, vents continentals que ens aporten molt de fred que ja havia acumulat al centre dEuropa. i bé, què ha passat? Doncs que ha plogut, no, no ha estat tan bèstia, aquesta, aquesta baixada de temperatures ja ho hem notat, però baix un embossament d'aire fred que va afectar sobretot la part de Lleida, sud de Tarragona, i que allà va fer baixar la cota inclús a 400 metres alguns dies al, en alguns moments del dilluns. Ens ho dèiem des de zones d'Ibarc d'Urgell, des de Balianes, des de, des de moltes zones d'allà, de Lleida i Tarragona, doncs que, que sí, que havia nevat i que, que havien acumulat gruixos no molt importants, però sí que s'apropaven gairebé els 10 centímetres en algunes zones tot això ja és aigua passada o neu passada mm -hmm. molt graciós, molt graciós sí. i ara doncs la situació és aquesta doncs, tenim encara aquest fred ho estem notant, l'única com fa sol de dia i no acaba de fer tampoc ben exagerat doncs tenim una, una, una situació bastant clara de, de sol i d'abonança tot això a les nits ens hem de tapar perquè baixem sota zero eh? les nits mm -hmm. són, és el que té el fred sí, sí. No, aquest matí per exemple ens hem llevat quatre i mig, quatre i mig. doncs massa alta i tot tot eh? mm. Uh, no era, no era homologat, no, el termòmetre? No, era un termòmetre de casa. Ah, bé, bueno, doncs, dic jo que estan més baixes, segur. Bé, bueno, i com es presenta ara? Perquè, d'acord, vale, tenim aquesta mena de, de borrasca que vol quedar-se per aquí. Què, què passa al final? Bé, doncs, ara aquesta, aquesta borrasca es desplaça una mica cap a més cap a, la, a les Açores, bueno, està fent una mica el, està ballant al mig de la Mediterrània o Atlàntic. I ara el que farà és, eh, ens enviarà vents de component nord, però no tan forts, sinó més suaus, més les isobres s'examplen i això vol dir que no farà tant de vent. Què passa? Doncs que no ens injectarà tant de fred, és més, farà pujar una mica les temperatures perquè vindrà més bonança. Dijous, demà dijous, espera sol, però quan ve aquest vent de, de nord, tindrem acumulacions de núvols, és a dir, de precipitacions, a tota la cara nord del Pirineu, que fins i tot en alguns moments demà es podria escolar cap a la cara sud. El que passa és que la cota de neu es dia una mica més alta, parlaríem ja d'uns mil metres, inclús una mica més puntualment, però en general la cota de neu uns mil metres, el sector nord potser menys, eh? però la cota en general estaria per aquesta data. Llavors, el divendres es mantindrà aquesta situació, l'única al matí Eh, només es concentraria a la, a la vall d'Aran i zones d'influència, la nevada, per dir-ho d'alguna manera, tot i que nevarà, plaurà a cotes de 600, 700, 800. Llavors, això sí, divendres ens arriba un altre front de nord, és a dir, seca a Catalunya, però clar, ens aportarà baixada de temperatures, que l'anirem notant al llarg del dia progressivament, sobretot a la nit, notarem de valent aquesta baixada, i també, doncs, evidentment, més precipitacions a la cara nord i baixada de la cota de neu. Uh, és més, com el front serà una mica amb cara i ulls a aquella zona, sobretot a uh, zones del Cantàbric, déu nhi que pot ploure, o nevar, uh, depèn de, de la cota. La cota allà voltaria als 600-700 metres de moment. I el que passaria és doncs, això, que començaria la nevada, això aquests 900.000 metres del de, de dijous, i baixaria la cota fins i tot a, a uns 700 o no sé, eh? potser una mica més a baix, però de moment, els mopes d'avui dia, 700, fins i tot 600 metres mm -hmm. i cara nord no descartem que totes les cotes. Això quan? Això el divendres, divendres nit, eh? perquè aniria baixant la cota a temperatura a mesura que passin els dies. Què passa? Doncs que se'ns mantindrà aquesta fredor? i hi ha, un, hi ha un fenomen que es diu el rebuf, es diu el rebuf, i és que aquests vents de component nord aquí a la costa central no la, no la notem tant. Què passa? Hi ha com una barrejada de vents a la costa que envien vents una mica més humits a la costa central. És a dir, podem tenir algun ruixat a la tarda a zones bàsicament de la línia de costa, però qui sap si pot entrar una mica més a l'interior ja cap al Vallès. Cap de setmana es manté la tònica de, de fred, és més, sembla que té tendència a baixar més la temperatura, i fins i tot, es que la nevada aquesta es mantindria a la cara nord i fins i tot saltant a la, a la cara surta, tot i que serien nevades intermitents. I fins i tot diumenge, els mapes d'ara, eh? ens han sortit ara, no li fem molt cas perquè ens ha sortit avui els altres dies no ens deien res, només avui. Ens indiquen que diumenge podríem tenir precipitacions eh, inconexes, tempestes irregulars a arreu de Catalunya, ruixats, i que compte perquè la cota de neu la temperatura és molt baixa, hi ha molt d'aire fred amassada, i podrien haver sorpreses arreu. Sí. A veure, Javier, ja ens estàs dient que potser neva moncada diumenge? No, no a veure, la paraula no és que pugui nevar... No, no, no que clar, a veure, aquí deixem-ho tot clar. <ríe> sinó que podem tenir temperatures de, per sobre de 3-4 graus durant el dia, però com tenim tant d aire fred en alçada i aquests ruixats venen provocats per l'aire fred que hi ha en alçada, es desplomaria aire fred i podria causar nevades a cotes molt baixes que podria caure fins i tot la bruix eh, o neve granulada a la mateixa línia de la costa. Uh, tot això està per veure perquè ja diem que no, no és molt segur i vaja, aquests ruixats són inconexos pot, pot haver una tempesta a Cerdanyola i a Montcada no? per dir no, no no tan exagerat eh? però perquè ens fem una idea d'aquests ruixats inconexos que no estem parlant ni molt menys de precipitacions continuades sinó de ruixats aquí i allà i després d'aquesta possibilitat de la temperatura estarà tan baixa i hi haurà tant d'aire fred en alçada que, que vaja, no es descarta alguna sorpresa però vaja, ho deixem en pinces i anar-ho seguint doncs res, agafa els descansos, els esquís i ens veiem dimecres que veig xavi, segura. Molt bé, aviam què podem informar -ho. Pringaràs, eh? Com no nevi, pringaràs No, no, no, no, no, no, no, no, no. no. Ja, ja, ja, ja. Apa, li, que vagi ah, bé Que m'he mullat, eh, ara Vinga, està gelat, apa, adéu. adeu mm -hmm. I fins aquí al Ràdio Metropol d'aquest dimecres que us hem Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle, Lalla Llobet i Albert Segura i que podeu tornar a escoltar sempre que vulgueu al nostre web radiometropolfm.tk on a més hi trobareu extras que únicament podreu gaudir online com ara tota la música que sona cada setmana al nostre espai, imatges curioses i una selecció de les millors webcams repartides pel nostre país. Ara que ens trobem en una època que fa un temps bastant poc constant i que no tenim res per celebrar us deixem amb un tema que ens pot fer pensar en un motiu per llevar-nos demà. Estarà de Wake Up Dark as Fire, que tinga una molt bona nit. faema